go go, -ga, go, -go -ga da, eta zite gana da hogeita bostokte, zite, zite da hogeita bostokte, hori gana idu gesto nekadura, eta gero familiari buruz ere gure, ha, eta kinurak atendean, familio hori saiatzen direla urratzia, euh, disperzioaren eta urratzen dute, hasieran egia da urratzen dutela, zenta très choix cocondira et c'est dit que coche est sorti les 1 km et tirotoira direrai que egoten dira parisen yaquinez uh, gure parte se ginditukola andana espece uh, florie la santé bonne archi Eta gero hauzean pasatu dira gero joaten dira... Afain joaten dira... Erematen dituzte beste espetxetarat frantzian uh, zehar. Ogtikan, uh, beha, hojonduz. Uh -huh. Izan dugu mila eta berri un kilometro egiteko. Gero ere aldatu dute berri espetxez, uh, gero sei un kilometro, orain pixka bat gutio. Hori Uratzeko, uh, familiaren uh, lotura uratzeko, baina uh, nola gogor egiten dugun, ez dute lortu uratzia, mm -hmm. baizik eta tinkatzia. Ba, beharik... Tinkatu dute uh, gure hagemana. Eta oso zaila izan da, e, gira da, zenta uratzipia zir, uh, ziren, eta araire segitu dugun. Jakin ez ere... Uh, Horren erdi bat erako bisita egiten gino nola Ila betean behin zen eta Ola da, eh? lanabada, hastean zehagatzen gira joan uh, bisitatzerat Zaila da, Ila betean behin behin behin nogeiago dena den, Bidea hain luzia izan ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta aurreak aipatzen baitzen nituen eta aurrekin lortua izan da? lotura hori egitia, aitaikin eta? Bai, txiki gatziren, uh, asieran uh, zehila zen Eta pitenaka, pitenaka, e, bai, bai, bai, bai, orain ahondiak dira, eta bon, e, o, obekio pasatzen da, errandezagun obekio pasatzen da. Mm -hmm. Eta bon, pena da ere, disperzioa horrekin e, hartu behar dugu gure kotxea, e, diru handan bat kostatzen du, egiskoak, Baina egia da istripoak ere izan direla, behin bon, bain baino nagehiago eta luceago ditugula, baina ban aera nola moltsa txikitzen ari den, me ban egiten dugu aera irabetero euh, bixitak bai. Enta lagundu berdira preso Lagundu berdira bisitzen duten arekin uh, bahnean, eta gok ekarzen dugu haize eta iduzki ere ja, bentsatzen dut. Egia da, Frantziako eta Espainiako kodepena lan ere, aipatzen da, presoak behar direla inal aurbil ekarri familiatik, poeseski familiako lotura horiek ezagosteko, eta alderantziz egiten dutela hori da, jokatzen edo jostatzen dira funtsian gauza horiek ilana. Bai, noski, noski, noski. Ez dute besterik jokatzeko, ikusi zenola familiarak sustengatzen duten presoak, Eta nola ugatzen duten uh, lege hori, eben gu, uh, bagoaz, bagoaz, gogo jago, mm -hmm. eginen dugu, eginen dugu. Eta erran mesala, lotura horien atxikitzeko familiakoak, ahidekoak biztian dena, biziki importanta dela. Baina inportanta ere gizartearen eta txikimendua eta laru batuntan erakutsia izan dena, Bilbon. Eta bai. ortarako, hortarako beraz, inportanta da, erriak berak eta erritarrek erakus dezaten bere naikeria arazo Baizki. horren konpontzeko. Noski baiet, noski baiet, bai, bai, eta... Hori beharrezkoa da, eta pentsatu behar dutela e, beharrezkoa dela, eta denen behar dugu, eta beraz uh, goazen denok uh, bilborat, xalatzeko dispersioa hori. Maite esnal, milesker, eta larun bat beraz. Bai, eta lasta garte.